Таумі благополучно покинула старовинний, зовні напівобдертий особняк на тихій Нью-Йоркській вулиці. У своїй нью-йоркській квартирі вона розпочатила конверта. З фотографії її вимучено посміхнувся немолодий вже чоловік, брат, якого вона пам'ятає тільки за дитячими спогадами. Зовсім не такий молодий, хай з вітром в голові, але привабливий і лагідний до неї. Господи, що робить з людьми час? Час і безпутне життя. Чому ж він жодного разу не обізвався? А я спитала себе Таомі. Втікаючи від цього запитання, Таомі налила собі у фожер білого сухого вина, гарного білого сухого вина, привезеного з Іспанії, привезеного з Андалузії, де, як сказав їй старий винороб, трохи схожий на Мавра, вино ще у винограді просочується високим південним небом. Андалузькими піснями про кохання розлуки й повернення віршами їхнього великого пана поезії Федеріко, лорки, здогадалась Стаумі, і вбирає в себе красу жіночих ніг, що чавлять дозрілий виноград. Взагалі-то виноград топчуть, вичавлюють, вичавлюють сік для вина чоловіки. Але існує дані, що з римських часів повір'я, що треба неодмінно запускати хоча б на півгодини до цієї роботи Найвродливіших жінок, то вино буде по особливому смачним. А ще, зі сміхом, сказав до Мануело, відомо, що їхні жінки, йдучи птати виноград, нічого не вдягають під свої довгі барвисті спідниці, і виногради не можуть бачити те, що недоступне узріти чоловіка, котрі зі сміхом і піснями топчуться біля великих чанів з виноградом, коли туди залазять жінки. І маленькі виноградини, особливо чоловічого роду, так-так, бо є чоловічі й жіночі виноградини. Так от, виноградини чоловіки, бачачи ті бездонні ущелини, котрими андалузькі жінки кохаються, хмеліють від загоплення і починають вже в бродити, наповнюватись особливим градусом. Ах, яке з них виходить вино? Тепер дай мені мій собі усміхнулася. Вусати старий винороб – із лукавою примругою чорних, мов смола, циганських очей. А в вандалузі у неї було кохання з молодим танцівником із Малаги. Готовим, як він сказав, після ночі кохання, якщо вона, богиня Тауміна, каже, кинутися зі скелі. Бо як він зможе її забути? Напевне, забув, думає Таумі. А може й ні? Може й ні, може він вилазить на ту скелю і дивиться на захід. «Хуан! Хуаніто! Яка дурня!» Таумі дістає з шафочки коробочку і вкидає у фужер з білим андалузьким вином таблетку. «Легке снодійне. Сильного її пити не можна. Може й не прокинутися», – сказав лікар. «Вона п'є вино із розчиненим снодійним, і вночі їй наче вони вдвох із мамою танцюють у великому чорному чані». Втім, чан із чорного стає срібним, потім жовтим і нарешті мідним. Ногам, що тупціють у якомусь місціві, стає тепло, потім гаряче, нестерпно гаряче, пекуче. Таумі розуміє, що то не чан для винограду, а великий мідний бик, у якому колись мучили перед стратою. А той живцем підсмажували злочинців. Мамо, розпачливо шепоче мені «Не бійся, я з тобою, я тебе не покину», – відказує мама. Вона бере доньку за руку, ніжно стискає пальці. Але Чанбик пече дедалі доще? вже важко дихати. Таумі задихається, і тоді мама бере її теперішньому маленьку на руки і високо над головою підіймає. Вже Таумі над Чаном, вона бачить якесь місто, за ним гори. Але ж не зустоїть мама, мама, які печуть ноги, які важко дихати – «Мамо, киньте мене!» – тихо просить Таумі. «Ні, я тебе не кину!» – мама шепче, стогне. «Я тебе не кину, Таумі!» «Бо ти королева і внучка Туммі Малі Колоне, Великої Туммі!» «Дихай, Таумі! Я витримаю, витримаю!» Чан починає кружляти, а над ним на руках у мами Таумі. Світ пливе вже в шаленому танці, і тут Таумі помічає – Чанбек стоїть на краю урвища, над проваллям. «Вона кричить!» Таумі прокидається, жахливо спітніла. Пригадує сон. «Що це було? Що він означає? Де зараз її мама? Може, вона жива?» Таумі хапає конверта. Дістає пожовтілий аркуш паперу і здригається, коли починає читати. То лист від мами написаний у Ференстеді, флоридському містечку, де вони тоді жили. «Але ж вони жили разом!» у маленькому будиночку на березі моря. Та у мені нікуди не відлучалася, чому ж мама написала їй цього листа. Чому розповідає про день, проведений нею так, наче доньки не було поруч. Розповідає про прості речі, як встала вранці, снідала, зустрічалась сусідкою, що робила далі. Чому мама не показала їй цього листа? Чому його не було в маминих речах, які вона розбирала після маминої смерті? І як листопинився цього старого придурка Джавіртана. Дорога донечко Таумі. Букови стрибають у Таумі перед очима. Вона береться ще раз читати маминулого листа, та читання переривають дзвінок з стільникового телефону. Номер незнайомий, не зафіксований, здається, на жодному з її мобільних. Алло, все ж каже вона, містаомі? Так, хто це? Неважливо, ви гарно спали, снодійне помогло. Ви задоволені своїм сном? Чи бажаєте іншого, крутішого, можемо замовити? Хто це? Ви вже прочитали маминого листа? Голос незнайомий? Ні, це не той пришалепкуватий мах. Голос молодий, спокійний, але явно насмішкувати. Якщо ви не скажете, хто це я? А вже ж ви відключитесь в міста Омі. Не раджу цього робити, як і наступного разу. До побачення і до наступного зв'язку. Переривчі гудки, кров хлинула та у мідоскронь, здається, от-от хлюпне назовні. Номер цього стільникового вона останнім часом не давала нікому, та й взагалі її мобільники заблоковані від чужого вторгнення надійним захистом. Невже цей мах, затрипаний старе із підземелля, справді всемогутній? Зміг же він навіяти їй та так зримо, ніби вона й справді була в африканській савані, бо зновійкому столітті стала свідком полювання на рабів. На її далеких предків? На її далеких предків? Ні, її не залякати. У неї надійна охорона і впливові друзі. Всесильні покровителі. Ні, ні на який шантаж вона не піддасться. Їй просто треба відпочити. Хоча б в Європі. А звідти можна кудись, де їй депутатись. У неї ж якраз маленькі канікули перед показами. Та й до репетиції ще є час. Хоча, зізнають, їй не потрібні ніякі репетиції. У справжньої королеві подіуму хода граціозно неповторна, чаруюча, заворожуюча. Що ще треба, аби рекламований нею, її тілом речі купували за шаленими цінами? Таомі повеселіла й стала збиратися. Наступного дня вона була вже в Парижі. Там у її французькому офісі чекала приємно, гарно оформлена несподіванка, запрошення на черговий бал до Монте-Карло.